Imnul 37. Cerere și rugăciunea acelui ași către Dumnezeu pentru ajutorul lui. Stăpâne Hristoase, stăpâne Mântuitorule al sufletelor, stăpâne Dumnezeul tuturor celor văzute și al puterilor nevăzute, ca cel ce ești creatorul tuturor celor din cer, al celor mai presus de cer și al tuturor cerurilor și al celor de sub pământ și la fel al celor de pe pământ. Tu ești Domnul acestora, Dumnezeu și Stăpân. Tu ții în mâna ta zidirea, pentru că în ea să cuprins toate. Mâna ta, Stăpâne, această mare putere care împlinește voia Tatălui meu și formează, lucrează, creează și conduce în chip negrăit toate ale noastre, m-a adus și pe mine la ființă și m-a făcut și pe mine să fiu din ceea ce nu este. Iar chiar eu, adus în această lume, nu te cunoșteam deloc pe tine, stăpânul cel bun, pe ziditorul meu, pe tine, făcătorul meu, ci eram în lume ca un orb, și ca un lipsit de Dumnezeu neștiind pe Dumnezeul meu, de aceea Tu însuți m-ai miluit și m-ai cercetat, făcând să-mi strălucească lumina în întunericul meu. Și mai ai atras spre Tine, O, Creatorule, scoțându-mă din groapa cea mai de jos, din întunericul patimilor, din negura cea mai adâncă a poftelor și a plăcerilor vieții. Astfel mi a arătat calea, mi-ai dat un propovăduitor care să mă călăuzească spre poruncile tale, urmând acestuia am fost fără grijă și m-am bucurat cu o bucurie negrăită cuvinte, văzându-l, urmând pașii tăi și vorbind de multe ori cu tine, dar... Și când te vedeam pe tine, bunule stăpân, aflându-te împreună cu povățuitorul și părintele meu, simțeam o negrăită iubire și dorință și eram mai presus de credință și nădejde și ziceam, Iată, văd cele viitoare și e de față împărăția cerurilor pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. 1 Corinteni doi cu nouă. Și avându-le pe acestea, ce să-năduștezi mai mult sau în ce altele voi arăta că mai cred? Aflându-mă în acestea și desfătându-mă cu acelea, ai luat pe povățuitorul meu din ochii mei iubitorile de oameni și mai lăsa lăsat singur cu totul orfan, cu totul singuratic, lipsit cu totul de orice ajutor și mai așezat prin judecata ta, pe care o știai, conducător și păstor al turmei, pe mine, un străin, lipsit cu adevărat de povățuitor de aceea. Te rog acum, îți cer acum, te implor căzându-ți la picioare să nu te întorci de la mine, să nu mă părăsești, nici să mă lași singur, o, oh, stăpânul meu. Cunoști greutatea înaintării pe cale, cunoști foarte 14. împotriva noastră, cunoști mulțimea fiarelor sărbatice, cunoști slăbiciunea mea, Hristoase al meu, și neștiința pe care o am ca om. Pe lângă aceea nu socotesc că sunt nici om în întregime, ci rămas mult în urma oamenilor, căci sunt în toate ultimul dintre toți și sunt cu adevărat cel din urmă dintre toți oamenii. Te rog, revarsă peste mine, împăratul și Dumnezeul meu, mila ta cea mare, ca să împlinești golurile mele și lipsurile mele, mântuitorule, și să mă faci întreg un om mântuit, nelipsit de nimic din cele de trebuință, și așa să mă așez înaintea ta, cuvinte, Neosândit, nepătat, pe mine robul tău ca să-ți cânt și să te laud în vecii vecilor. Amin.